Goizuntan gurekin, Filipe, goiet, egunon. Egunon. Ala, beraz, deliberatu duzu zure zerrenda osatzea. Zer izen du uh, listak edo zerrendak? Bai, uh, deliberatu dugu dila zon behitila bete orain uh, gure zerrenda osatzea. Bon, ni naiz zerrenda horren buru. Eta baditut ere uh, agintal diren beste uh, hiru uh, autetxi. Zerrenda deitzen da uh, lagesoro biak. Eta uh, Etagendaren lema da etorkizun iraunko eta solidario baten alde. Eh? Progonvenir di ez solida. hori dugu gure gure lema. Uh, Lagiixoroe eh, lapuri barnealdian da, ezautzen eh, dugu gune hori hemendatzen eh, ari da, biztanleria egindu goiti hamar urtez, gehi ehuneko bejogeita bat lagiixoron. bi bon, .000 batetik hautetxi zira, beraz bizi mm. izan duzu barnnetik ere hemen eh, dio hori, nola buru da, menola nola egokitu, zer, zer egin duzue azpiegituretan eta ze falta da. Bai, egia da azken urte hauten, azken amarrote am, hauten, jende kopuru nitz emendatu dela, e, orain gira kasik 2000 egun bistanle, ba, den hori, lehen usteut e, agazoin e, handiena dela seminarioko eremua, Uh, bizileku eremu uh, bilakatu dela, dila jasi uh, zen ori uh, mila behatziun eta latanoi bostean uh, baiunako ospitaletik uh, pasatu zen uh, eriko gune bat, gune bezala, eta be, orduko erriak uh, anitz goetak egin onduan, bimila batean, uh, nisartu nintzeladik, beda Jean-Michel Amaren sekilan, uh, pentsatu genin, eba zein behar dugu behar genin, uh, Operatore bat atxeman uh, bereziki seminarioko uh, eraikutze horrendako uh, zerbait pentsatzeko edo go batzeko eta proiektu baten sortzeko. Sortuuki nuen beraz edomentan txarttuginen operatortore batekilan, uh, sozi naitentzenna garaian eta proposamen bate izan zen uh, uh, bizilekoak egite heuaa malgo pian ziren uh, bizileku batzu or, eta seminariuan egin ziren edo egin dira, Berroita ameka uh, bizitegi, jakinez alere erriak atxiki duela hor uh, lehengo kapera, eta berritu kapera hori, eta bada beste, eraikuntzan bat atxiki duena, uh, uh, la mezondolebek deitzen dena, zati hortan uh, orain uh, bizitegi sozialak eginen ditugu, elasiko dira, seuraz ere, bi milagoi eta oita batean uh, artean. E, ara, eta gero, inguruan bat ziren, ospitaleko bastimendu batzu, hor gelitzen zirenak, aspalitik etxiak, eta hor beste bi gune, egin ditugu, uh, gune bat lune eginak izan diren uh, lur batzu, eraikitzeko lur batzu, hor izan dira uh, uh, amak bat lur, uh, be, eriko gazter uh, saldiak izan direnak, presio apalean, eh? Uh, izan dira ere uh, biziteki sozialak emeetzi uh, biziteki sozial uh, erozteko gizan eta ere amabi uh, alokatzeko biziteki sozialak. Eta bara, beste zati bat, bukatiak ez dena. Um, Da, uh, bizitegi kolektiboak uh, erdia egina da uh, laeta hoita sei bisitegi dira eta ginnen dira beste eta hoita hamasai. Ega nahi du hamak urte zor leku urtan bakearrik bergehun bizitegi eginak izan direra ordean, lau bostehun jende hor uh, bizi direla on uh, den bi .000 bostetikunat. Ze falta da inguruan e, egin hala izan dituzu azpi egiturak eskolak hementu uh, zen eta generateko zerbitzuak? Bai, eskolen atletik bat ziren, eta badira bi, bi eskola lagresoron, eskola publikoa eta eskola privatoa, eta eskola horiek egituratua ziren eta ekipatua ziren aski, afen, berez aski e ikasle, e -ikasle e sartzeko gizan, eh, -e, e bat ikasle, egunta egunta egoi e ikasle sartzen atziren bi eskoletan, eta mementu kotz, Eskola publikoan uh, bigela gehiago eraiki ditugu, eta mementukotz uh, aski dira, bainan behar dugu pentsatu geroari buruz, eta PLUaren uh, araberan, eh, PELUa boskatu izan da, aurtengo, uh, ortsailaren antziot zedatua zen, ba. penian, eh, hori da. Eta uh, pentsatzen da, ementik 2000 eta 28 urte arte, Eguneko e goiez emendatuko dela uh, Orain dik, ergan nahi du Beste lau bosteun jende uh, Bizik odidela, emendik uh, Amar dotzen aturte barne uh, Lare soron Zer, zera, elburubat edo Konduta eh, hartu behar den uh, dite bat uh, Ezin kontrolatuaz, zer da bai, Elburua orain? Kontrolatzia, bai, zaila da? Bai, da, nun baitan bai, Menperatzia edo kontrolatzia Mainan behar ditutzu, elburua Finkatu eta PLU bat eta bat da ebe, Zer jende kopuru Pentsatzen alduen edo helburu gisa ukaiten alduen egi batek. Eeta gure helburua izan da ikusi eta magurta handi anitz hementu dela, hartzia begiz bi uh, .000 magetan zen jendeko pur e igotze hori e referentzi bezala eta pixkat apaltzea eta publikere apaltzea jendearen uh, emendazioa. Eta ordean, da, euneko goi hamar urtez, e, bon, gutxi gura bera, euneko bi, e, bita erdi, eun, guziz, euneko bi urte guziz e, Eta gero, horren araberan, gero ikusten dugu, ebe herrian nun kokatzen aldidan jende horiek, nun ikutzen aldidan bizi eta nun eraiketzen aldean. Habertzale zira, Filipe Goietz? Hai. Uh, etiketari gabeko zerrenda da? Bai, etiket... zergatik? Ba, etiketik? Ba, etiketik, ximpia da, bon, eritiki bat gida alere, 2000 jende bali maditugu ere, Baina 2000 erri hori da hainiztasungan bizi da eta hainitzeko zerrendaban nahi izan dugu egin. E, Sentxi bizitate gutzietarik bada pentsatzen dut, ez gu hori aipatu gure hartian, baina da erritar zerrendaban nun, nun atxe maiten diren, ebe, Hemen txortu, edo, larresoron txortu uh, aspaldiko heritar batzu. Uh, hunat bizitza dindiren erritar batzu dila aspaldi ere, eta berrik itan dindiren batzu da, eta azk, azkenian da, erriaren anistasuna horren uh, erakursketa bat bezala. Uh, nahi izan dugu beraz uh, gure zerrendan uh, erakursi. Iparezuk alerriane eh, urte guziz eh, beti 2006 piun jende berri, heldu dira. Uh, Amar urtez... Mai eguneko hamanjezen mendatu da. Mm. Lagri soron, uh, kopuru tipiago batean, nola, uh, euskal nortasuna atxiki, pixka bat erri batean, uh, kude atuz, jende uh, berrien eto eta nola lohtu hori? Do, ahiskuan dea, euskara, mm. Bai, eskora, uste dut eskola, iparalelea, kasik, bezala, irriskoan nela, behar dugu hori zaindu, eta gure elburuetak bat da, eskora sustatzea, garatzea, eta... Uh, bizitzeko izkuntzat uh, bilakadarin. Uh, hanitze indar eginak izan dira, bon, sustengoak uh, kartzen itugu biztan dena ikastoler, beste eskoler bezala, uh, aekari eta irratier eta deneri uh, eskora bultzatzen duten elkartegu zierri, Eta errian ere uh, bide seina uh, letika. letika ez ari dugu uh, esukaraz, erribideak, erri lehen go, etxen uh, izentzahak ere atxikiz eta bermo, um, kadastrantxagaziz. Uh, Lanbat egina izan zen hori buruz, eh, biden izenak eta uh, ziren, toponomian hondik elu zen, mindezker. Eta lanbat egin ginoen, bimila sortzitik, bimila lanmalauerat, enere bigarren ergin talian. Eta hori proposatu ginuen eta orkestu erritar guzieri. Geruari buruz, usteut, bon, abiatu dugun lan bat erikoetxean behar dugula inen segituko du, dugula eta gadatzia eskuadaren erabilpena erikoetxean. Uh, Eran nahi du ebe, de, eginen ditugu edo dokumentu guzietan ebe, bizkuntzak uh, artzea ta, um, garatzea, e, garatzea, zba, eta garatzea, eskola garatzeaz, baita aski eskeina, janik egiten da erriko konseiluko deiak eta eiten dira bizkuntzetan, baina urunu, urunago joan behar gira. Eta ere, be eriko argera ere eskoraz egin, errien eskoratik aparte dut, denbora horretan ere argera eskoraz egin, eta badugu, ere beste asmo bat, autetsier eta eriko langiler proposatzea be eskora ikastea, Bedearen ukandezaten alako praktika minibu bat uh, ahemanetan uh, eta beren lanetan ere eskora erabiltzeko. Ez dugu dena ipatzen alko goizuntan, irigintza ipatu dugu, Euskara, lehiago uh, laburki uh, bestiak zoin izanen dira uh, zuen kampainan? Be, beste... Bada, inguru... Pareko tasuna, behar bat taldean lortu duzu, epizkat pareko tasuna gizon eta mazten hartian? Bai, bon, behar ezkoa, be, be, ah, behar ezkoa, behar ezkoa gira, eta pareko tasuna behar dugu kontutan hartu, eta bon ez dugu, uh, dudarik horriburuz eta zailtasunik uh, ukan... Osatzeko uh, Oshatzeko, oshatzeko donkori erretxe izan da, eta gero, belan aldi guziak ere nahi izan ditugu uh, presentizan diten gure zerrendan, guti gudabeda gana edu amarr amark urte urte kontu, urteak kontutan hartuz gida lau bost, hau eh, eta maretik, beroi edat, beroi, beroi eta mar, beroi eta mar, idolo goita, idolo kaxik lau da bost hau eh, eta gai gida, eta urtetik eh, az, azpian bat dugu gazte bat, hori urteko gazte bat, neska gazte bat edo gude zerrendan dena. Eta autatiek bat zinezte, jukal el elkargorako, diadanik zuen uh, hartuan, bai, kusitu zenor? Bai, gure autua bai-baile egina dugu, beraz bai, ni hau zapes gisa, bueno. eta ondotik uh, emazte bat, uh, irrentzen temari. Gero gure egit asmoari buruz, uh, be, ingurumena biziki uh, baloratu nahi dugu, eta txiki nahi dugu den bezala. Uh, laborariak ere txiki, eta laborantza iraunko robat sustatu, behar badiak kinoa gure errian erriko luretan erriko 100 lur alokatzen ditugula laborariak heien presentzia txikitzeko eta hori hori guretako biziki importantea da eta shantza balima dugu be lur batzuen eskuratzea e, edo eta ta e, bazegintzarat naginituzke e, lur horiek e, bideratu Ger azpiegiturak ere bon, badira azpegitura eta pentsatzen dut bereziki uh, gure heriko plaza frontoia eh, pixkat uh, nola egonza hartia eh, berittzeko beharja duena eta izanen da gure helburugu nagusietarik bat eta gero uh, beste bastimendua ekipamenduak herriko uh, ekipamenduak ikusi eta zer... Uh, Uh, gara penaz uh, ukanen dugun, berdugu pentsatu, eskoler eta beste bastemen duer, eta eien uh, zainketa edo uh -huh. entretinetzia. Azken galdera, bi zerrenda mementoko, eta bestia Mai. da bigarren asoan den Lorenz Zamanoz, elker lanian ahizan zizte. Zertan dira desberdintasunak berez joiteko? Be, nik ez dakit uh, nondiren, bere txasun horiek, uh, zerren eta... Mitzatu ziste, ni... adosteko bi edo hola gertatu da? Ez bat ere, ni uh, asin haize laik eda erabakiduta laik nire zerrendaren uh, osatzea, uh, ebe asin deitzen hitzen nire autetxi ekipari edo nintzen ekipari eta horrean... Uh, Oartu niz, beste zerrenda bat, osatzen adizela eta Lorantz Amanoz ari zela aletik beste zerrenda baten. Beste autetxi baditu? Bai, badida, uste dut, uh, atika kampo, sortzi do behatzi autetxi, gu laugira eta uh, behatzi doa mar. Ja da nik oai kontxe direnak? Bai. Eta bai. Lorantz Amanozekin uh, joiten direnak? Bai, eta horrean, ez uh, da harremanik uh, bateri izan. Bon, pena dut, baina nola da. Ta gero, bon, indiakinduta laik, ikusi laik, uh, zerrenda bat osatzen ari zela. Nire bon, beidea egindut eta nire zerrenda osatu dut. Iago dira, oaiko autetxeak, logan zaman ozekin? Bai. Zuretzat, uh, zaila da, hori? Zaila ez, zaila, ez zaila hartxe maiten, nire iten dut. Eta, uh, ekipa biziki nire duriko interesgahi bat osatu dugu, uh, gure bidia iten dugu. Uh, nahi nuen en espíritu ancien est à peine même dedans euh el posible du aitia bon zergatik tous cela et que cela possible ez dut jantzergatik Es eta es a doch ta shunik es ditut le rensemblement oscilan est tut en zer ka unon nun nun sert defense u kandugun diakines kashik uh, delibetusia el garekin moskat Berari uh, galimerkodia Eginen. Bo, Filipe Goyetx Milesker, Suedi. eta enkampaina hon. Milesker.